ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'du saudara so, pembaca hadirin sekalian hadirin rahimahillah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala saudara so, pembaca Al hadirin boleh kat sekalian ikuti kita sedang membacangkan ayat yang ke-68 hingga seterusnya daripada surah ta ha iaitu from Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitanir rajim qul la ta khaf innaka antal a'la والقيمه في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحره سجده قالوا آمنا برب هارون وموسى سرك الله العظيم kami berfirman jangan takut Sungguh engkau lah yang unggul dan lemparkan apa di tangan kananmu niscaya akan melihat apa yang mereka buat apa yang mereka buat itu hanyalah merupakan tipu daya ahli sihir belaka dan tidak akan menang ahli sihir itu di mana pun ia datang. Lalu para ahli sihir itu tunduk sujud. Saya berkata, kami telah beriman kepada Rabbnya Harun dan juga Musa. Para ulama tidak ada dikasihkan dan tafsir Ibn Nabi Hatim menjelaskan bahawa daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ahli sihir yang nama itu 70 orang ni pagi mereka merupakan ahli sihir petang petangnya merupakan mereka yang beriman Bahkan sebagai syuhadat pula kerana Hukuman yang dikenakan oleh Fir'aun Terhadap mereka Ibnu Abi Hatim merawakkan daripada Al-Auza'i Mengatakan bahawa ketika Al-Isir ni tersungkur Sujud Dia nampakkan kepada mereka ni syurga Sehingga hilang rasa gusar Bimbang terhadap hukuman yang bakal dikenakan Dia mengatakan Dan dari Sa'id bin Jubair Mengaifim Allah SWT Fa'urqiyah saharatu sujud jadah Lalu Ali Sirni tunduk sujud Dia mengatakan mereka melihat tempat yang mulia Yang Allah peruntukkan untuk mereka Ketika mereka sedang sujud itu Demikianlah riwayat ini kemukakan Juga dari Ikrimah eh, Dan Qasim bin Abi Bazzah Tentu ini boleh katakan sekarang Mereka menggunakan sihir Dulu kita pernah bincangkan dengan tafsir Juz Amma Menarik untuk kita ulas sedikit lagi Bahawa dalam kisah yang berkaitan Turunnya Al-Mu'amu Widatai ada seorang yahudi dari Bani Zuraik yang namanya Labid bin Al-Asam yang telah mengenakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Muhammad telah pun terbaring sakit lalu dia tangi oleh Jibril dan juga Mikail mendoakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu sembuhlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi telah menyuruh kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu supaya pergi kepada satu telaga Yang mana dalam telaga itu telah, telah dicampakkan sikat yang digunakan oleh Muhammad SAW Di tempat tersebut Bir namanya Zarwan Satu telaga namanya Sumur Ataupun Perigi Buta namanya Perigi Zarwan Bila sahabat Nabi pergi ke sana Ali Diketua airnya Untuk mengeluarkan airnya Kelihatan airnya warna kuning Perang Macam warna inai Dan di situ pun pokok-pokoknya ma'uha naqa'atul hina wala ka'anna nakalaha ru'usus pokok korma yang tumbuh berdekatan dengan pergi buta ni pun pokok itu pun macam rupa syaitan tuntutanlah hati-hati dengan sekalian akhirnya mereka telah pun pada sahabat telah mengeluarkan sikat tersebut yang ternyata di situ telah disihir oleh Labid bin Asam seorang Yahudi ini okey tuan-tuan dan hadirin dikasi sekalian para ulama di kalangan Mu'tazilah, mengatakan bahawa sihir ni tidak ada kesan baginya sihir ni yang dimupakan apa yang kita anggap sebagai silap mata nah, ni yang telah kita lihat dalam kuliah yang terdahulu, bila mereka mencampakkan masing-masing punya tongkat dan juga masing-masing punya tali yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha yukhayyal ni adalah maknanya ditakhirkan takhir ni maksud apa tuan-tuan, takhir ni maknanya terbayang Khayal. Nampak macam benda tersebut Tidak ada kebenarannya Cuma ia merupakan silap mata Macam orang buat silap mata Kita nampak bagaimana dia buat Tapi ada kata betul Ini satu soalan Kata Imam An Nawawi dalam syarah Muslim Berkata Al-Maziri Rahimahullah ma Mazhab Al-Sunnah Dan juga Jumhur Ulama ulama, ulama Mengatakan bahawa sihir ni mempunyai hakikatnya Dia boleh berlaku seperti Yang dikenaki oleh Allah SWT Nanti kita akan lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 102. "Taba'uuma at-shayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-naasa as-sihr wa ma unzila 'alal harut wa marut wa ma min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu takfur". Nanti kita akan lihat tuan-tuan berkaitan dengan sihir ni. Kan Allah ada gambarkan di situ, "Yufarriqu al mar'i wa zawjihi" Sihir ni dia boleh bagi kesan Yang menyebabkan berlakunya Persesiaan faham antara suara saham Akhirnya bercerai Takkanlah bercerai itu benda yang Bukan benda yang benar Takkanlah dia merupakan benda takhir Benda yang bersifat bayang-bayangan saja Jadi para ulama Ahlul Sunnah Menunjukkan bahawa Menjelaskan dasarkan Allah 12 suratul Baqarah itu Sihir ni memang ada kesannya Berkata khadri'iyat seperti dia surat Alimau Nawawi bahawa sihir yang berlaku terhadap Nabi Muhammad SAW ini hanya menimpa jasad Nabi Muhammad SAW saja Bukannya menimpa hati Bukan menimpa akal Bukan menimpa etikatnya Nabi Muhammad SAW Dulu kita pernah bincangkan dalam hadith ya ya wa la ya Nabi menyangkakan Nabi pernah pulang ke rumah Berjumpa dengan isteri-isterinya Tapi sebenarnya Nabi tidak Itu adalah berkaitan dengan Maknanya gangguan fikiran yang tidak Berkaitan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini penjelasan para ulama ahlus sunnah dan pandangan yang pertama ini juga pandangan yang yang dijelaskan ini juga merupakan pandangan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dalam Syarah Bukhari menyetujui pandangan Imam Nawawi ini jadi yukhayalu ilahi min syhirim an nahat asal ayat ini merupakan bukannya bersifat menunjukkan sihir itu hanya merupakan bayang bayangan khayal tidak kerana ia berlaku pada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kerana kalau kita lihat dalam riwayat Walaupun hadis Musa bin Abdul Rahman Ka'ab daripada Ibn Sa'ad bahawa lazim ni ada seorang adik perempuan dia berkata kalau betul Allah, Muhammad merupakan nabi inginku nabiyan fa wa illa Fasayuzhiluhu fa hatta yadhhab aklu kalau orang Muhammad ni benar-benar Nabi Tentulah dia akan lebih tahu Dia akan diselamatkan Tapi kalau dia merupakan seorang yang mengadakan dengan cerita Maka tentulah sihir ni akan menghilangkan akalnya Sekarang sihir tidak menghilangkan akal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampak tak? Ini perdebatan berlaku di antara Al-Husunah dan juga Para ulama' di kalangan Mu'tazilah Yang mengatakan bahawa sihir merupakan benda yang Tidak ada asasnya Tidak ada hakikatnya ia merupakan benda yang bersifat bayangan Benda yang bersifat khayalan hmm. Jadi apa yang menimpa Nabi Muhammad SAW ini Penjelasan para ulama Ahlus Sunnah Contohnya Al-Hafiz Ibn Hajar Itu juga Al-Imam Al-Nawi dalam syarah muslim Ia merupakan satu penyakit yang menimpa Nabi Muhammad SAW Pada jasad baginda SAW Kalau ulasir ni tidak ada hakikatnya Kenapa Allah turunkan ayat Dari surah falak Wa min syari nafasa fil uqad label atakan dengan dengan ukat di sini mamishalina fakati hari uqad aliyarisir yang meniup pada bohol-bohol yang meniup pada apa kita nak namakan ni pada tangkal, -tangkal ada adapun berkaitan dengan ayat Allah Subhanahuwataala wallahu ya'simu ya kamin-nas Allah SWT menjaga kamu menjaga ini maksudnya di sini kata para ulama tafsir sunnah maknanya Allah menjaga kamu Muhammad Sallallahu Alaihi bukannya menjaga kamu dari sakit tapi menjaga kamu daripada dibunuh menjaga kamu dari ditangkap sebagai banduan Sebagai tawanan, tembusan, tak itu semua tidak akan dilakukan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kena sakit macam orang lain juga. Jadi yang menceri yang menimpa jasad Nabi Muhammad Sallam ini bukan menimpa akidah, baginda, akal, baginda, eh ah, tikit baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Ada pandangan kedua beliau mengatakan bahawa Allah yang asimukamilna al sih ini maksudnya ayat itu turun pada hujung kerasulan Nabi Muhammad Sallam tu pun bila Nabi hampir wafat di Madinah. Sedangkan sihir ini berlaku pada awal datangnya Nabi ke Madinah Jadi waktunya berbeza Adalah pandangan para ulama' yang disebutkan di sini Tuan-tuan ini mula ke Allah sekalian Ini adalah penjelasan para ulama' Ahli Sunnah Terhadap sihir yang berlaku Sihir boleh memberi kesan, tidak dinafikan Dan kalau kita kaji dalam kitab Al-Bir birr sila Dalam Al-Musadra' wa'li Al Imam Al-Hakim Masa itu kisah yang menarik Kisah ini kerap saya ceritakan kepada tuan-tuan Iaitulah kisah seorang perempuan dari Daumatul Jandal yang mempelajari sihir Hadis ini disifatkan oleh Imam Al-Hakim Sebagai sahih disepakati oleh Al Imam Al-Zahabi dan Musadrak Al Iaitulah insyaAllah pada hari Nabi Muhammad SAW Baru sahaja wafat datang seorang perempuan dari Daumatul Jandal Ingin bertemu dengan Nabi Untuk meminta penawar dari masalah sihir yang menimpanya Jadi tentuannya mulai kat paslian perempuan ini dia ada sahami sahami dia meninggalkan dia lalu datanglah seorang ahli sir perempuan datang dengan cadangan nak membantu nak membantu dia yang kehilangan sahami maka sahaminya zalim pada dia Alam. hilang menghilangkan diri itu sahaja meninggalkannya seorang diri maka sekarang dia nak belajar sihir daripada wanita tua ini agar dapat mengembalikan sahami ke pangkuannya perempuan tua ini telah membawa dua ekor anjing hitam untuk Ku kata perempuan tersebut Pada Aisyah Radiyallahu anha Seekor untuk aku tunggangi seekor untuk Dia pula tunggangi Jadi anjing ni pun Tiba-tiba dalam sekitar mata Bergerak sampai ke Babil Babil ni dekat Irak tuan jauh perjalanan Ni cerita tentang sihir Maka aku melihat Dua orang lelaki Digantung dengan keadaan terbalik Kaki ke atas Paling ke bawah Laki kedua ni bertanya Kepada ku Perempuan kau datang Untuk tujuan apa Jawapanku untuk pelajari sihir Untuk kepentingan diriku Agar suami pulang ke pangkuan. Jawapan orang lelaki ni jangan Ini adalah benda yang membahayakan agama Wahai perempuan Tapi aku tetap juga nak belajar Dia suruh aku pergi ke sebuah tungku api Untuk kencing di tempat itu Aku pergi ke tempat yang tunjukkan Tapi aku batalkan sahaja niat Kerana aku takut Aku kembali kepada orang lelaki laki itu menyuruh melakukan perkara yang sama Dah buat ke belum? Kata kuda Kalau dah apa yang kamu lihat Tidak ada apa-apa Jangan menipu kami Sila lakukan permintaan tersebut Mudah saja. Akhirnya tuan-tuan ini muli kat paskiran. Aku pun melakukannya Karena membangkang pun tak guna Aku nak belajar seher Mereka syaratkan syarat yang mudah Seperti takkan aku tak dibuat Dia menceritakan kepada Aisyah RA Tuan-tuan ini muli kat pangskiran Akhirnya Dia melakukan perkara tersebut Untuk kencing di tempat dekat dengan tungku api ini Akhirnya Dia melihat Satu bayangan Seorang pun kuda Yang memakai topi besi Seperti seorang pahlawan perang Keluar arahnya menuju ke langit Ani ha, jitu seorang belajar sihir ni tuan-tuan. Kini aku pergi kepada kedua orang lelaki ni dan berkata kepadanya aku telah berbuat apa yang kau suruh dan kini aku melihat gini begini bini description tuan -tuan, dia. Tuan-tuan dimulakan sekalian. Maka berkatalah dua orang lelaki tersebut kepadanya, tahniah itulah imanmu sudah keluar dari kamu. Wu pun juga nak belajar sihir ni tuan-tuan, dia akan menyebabkan iman keluar dari dirinya. Syarat-syarat dia kena untuk belajar sihir ni, black magic ni ketat tuan-tuan. Sehingga menyebabkan iman sudah keluar daripada dirinya Sekarang apa yang kau nak pasti boleh didaksanakan Ambil biji gandum itu dan taburkan Kata dua orang lelaki ini Merintah perempuan yang baru melihat kejadian pelik berlaku Terhadap dirinya waktu dia kencing itu Aku pun menaburkannya Kemudian aku pun berkata tumbuhlah Seketika dan masa yang pendek biji gandum itu tumbuh Dan aku berkata sekarang bergabunglah ini biji-bijian gandum itu bersatu. Aku berkata, sekarang melekatlah. Mekat Kesemuanya sekali kering. Kemudian secara spontan menjadi kering seperti tepung yang siap untuk diuli. Kemudian masaklah kamu. Datang air diuli dan akhirnya masak jadi roti dan selip mata. Biji-bijian yang tadi dipegang kini menjadi roti. Maka aku pun yakin bahawa apa yang aku minta untuk ayah sihir ni sudah pun terlaksana. Tapi aku mula menyesal. Wahai umum ini inna isharadillahu anha ajarlaku supaya aku dapat kembalikan iman walaupun aku kena buang semua ilmu yang boleh menundukkan suamiku ini mohon kepadamu kalau ada caranya Tuan Sri Nabi Assalamualaikum ayyusharadillahu anha lain sedang berkabung kesedihan menimpa mereka atas kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Seorang pun sahabat yang ada di situ tidak berani-berani memberi komen semuanya diam semuanya tidak memberikan apa-apa pandangan kecuali ibnu Abbas radiallahu anhu ma sahabat yang muda tetapi hebat ilmunya ini mengatakan seandainya dua orang ibu ayah masih hidup doa mereka akan diterima Allah Subhanahu taala sebagaimana doa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Fatoni Rahmatin Indik Sosial melau sekali bagi perempuan ini dia menjelaskan bahawa ayah ibu sudah mati. Mereka dahulu merupakan orang yang wara sahabat Nabi. Tapi mereka sudah pun mati. Malah sekali bagi perempuan ini nampaknya sihir yang dia pelajari sedang membahayakan agamanya tuan-tuan. Jadi kita sedang membincangkan apa yang berlaku kepada alisir bertembung dengan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam akhirnya terbuktilah mereka berada di pihak yang salah dan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam lagi berada di pihak yang benar. Sekarang mereka sujud. pagi datang sebagai orang yang kafir dan memusuhi kedua-dua nabi kini keluar dari tempat pertarungan dalam keadaan kalah tetapi beriman kepada Allah Subhanahu wa sujud kepada Allah Subhanahu wa lihat apa hukuman yang berlaku Allah menjelaskan dalam ayat 71 dengan firman A'uzubillahi a'un billahi minasyaitanir rajim qala amantum lahu qabla an a'zana lakum innahu lakabirukum allazi 'allamakum as-sihr فلا أقت عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم في جزء النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لنفيرك على ما جاءنا من البيانات من البيانات والذي فطرنا فقضي ما أنتكاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا Inna amanna bi Rabbina li yaghfira lana khatayana wa min as-sihr wallahu khayrun wa Fir'aun berkata apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku beri izin semuanya dia ini pemimpinmu yang mengajar sihir kepadamu begitu maka sungguh akan kupotong tangan dan kakimu serba silang dan sungguh akan kusalib kamu pada pangkal pokok korma dan sungguh kamu akan mengetahui Siapa begini antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Tonton insya-Allah kita akan lanjutkan lagi bicara yang nampaknya keluar dari mulut Firaun dalam kata waktu beberapa dan ketakutan munye, mula menyerubunginya. Ketika kemenangan Nabi, Nabi Musa Nabi Harun alaihi wasallam di hadapan khalayak ramai, apa akibat buruknya seperti yang diramalkan di Firaun sekarang semuanya beriman dan rakyat semua dil terjangan kebingungan, sekarang siapa yang benar? yang diharapkan untuk mengalahkan Musa pula yang sekarang menurut Musa kita akan lihat pekan yang kuliah akan datang Allahu a'lam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin mubarokallahu bikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh